то не смішкою. Але Сергій Петрович спокійно покрутив головою. Ні-ні-ні, цього не може бути. Я знаю, що я кажу. Тепер ти не зможеш закохатись у цього чоловіка-дівчину. Маруся глибоко перевела віддих. Ой, дядю, дядю, не ручуся. Я страшенна егоїстка і поганка. Але як іншого виходу нема, то я постараюсь бачитися з ним. А що з того вийде, я не ручусь. Бери відповідальність на себе. Котра тепер година? Сергій Петрович глянув на будильник біля ліжка. Десять по п'ятій. Добре, я встигну на побачення. Трохи запізнююсь, але коли йому так жагуче хочеться бачити мене, він підожде. «Бувай здоров, дядю!» І потиснувши руку дядюві та слабенько, ніби крізь внутрішні сльози, посміхнувшись до нього, вона помалу вийшла з кімнати. Сергій Петрович зачинив за нею двері і через вікно провів очима струнку ясно-блакитну постець із золотою головою. Постець посувалася помалу, трудно а голова була похилена. Зовсім не той вигляд, який повинен бути у юдів, що йде до Лоферна. Розділ 15. Після кількох пересадок, безконечних чекань потягів, боротьби за можливість упхатись у вагон, після годин стояння з клунком на грудях у проходах, набитих людям, Степан Петрович таки добився до своєї кінцевої станції. Під час переїзду було дуже трудно навіть дивитися, як слід з вікна на розмотувані фільми пейзажів. Та й пейзажі були такі невеселі. Після стількох років по війні ще й досі було видно сліди страшних зубів, незаорані ями від бомб, закурені димом пожеж, Цілілі будинки і хати, щербини на вулицях, горби рівчаки, зарослі бур'яном руїни, порожні місця в чорних струпах на місці цілих сіл і хуторів або влиплі у землю глиняні покрівлі землянок. Оце були ближче до залізниці пейзажі. Правда, там далі, за руїнами, все ж таки половіли сиві жита, зеленіли трави, там уже деркотіли жатки, стояли копиці сіна, пахли звідти при зупинках потяга з кошеною травою, юнацтвом, коханням, прокламаціями, милим, давнім-давнім минулим. Але потяг рушав, перед очима пропливали закостенілі сліди недавнього жаху і не хотілося дивитись у вікно. Станція копальні – була невелика, так само, як посьолок при ній. І все тут було чорно-сіре, запорошене вугіллям, яке, не маленькі чорні єгипетські піраміди, стояло купами посеред великого майдану по один бік залізниці. А по другий бік тяглися маленькі дерев'яні на швидку збиті будиночки та напіввилізли із землі землянки. Головна вулиця – була вся у великих вибоїнах та в засохлих після недавньої весняної багнюки в слідах вантажних машин. Сонце сідало десь за чорною пірамідою і фарбувало все в оранжевий колір, і чорно-сірі стіни будівель, і чорно-жовті обличчя людей, і блискуче скло шибок. Штепан Петрович стомлено ніс на спині свій клунок і шукав очима будинок міліції. На нього не звертали ніякої уваги, бо він цілком зливався з усім цим середовищем, з неголеним, пом'ятим, брудним от лицем, у кепці, яка вже в потязі набралась чорно-сірого тону із брудно-сірою торбою на плечах. Він тут був цілком свій. І коли він нарешті знайшов провулку – будинок місцевого МВС, то вартовий МВД спочатку не хотів пустити його всередину.